Välkomna till Mediabyrån Palts egna lilla bokcirkel som idag har läst Egenmäktigt, egenmäktigt förfarande av Lena Andersson och eh, Tobias. Jag undrar lite grann hur du känner dig idag? Jag känner mig glad uppåt. Jag började, för någon kvart sedan var jag lite trött men nu har jag ätit en nötkräm och håller på och dricker en kopp snabbkaffe. Så jag håller på att myssa upp mig i podcastnivå kan man säga. Du känner dig snygg också hörde jag. Jag känner, jag känner mig snygg dessutom Fantastiskt Det är bara en sån här känsla som ibland kommer över Ofta så har man inte den känslan Men just idag har jag gått runt och tänkt att Gud vad alltså, <laughs> Så här lite, lite perfekt skäggstubb just idag Och mina, mina breda glasögon liksom Svarar väldigt bra mot det Det blir en bra kontrast i ansiktet Samtidigt som jag har en rutig skjorta och slips Som också pryder upp det hela och jag har dessutom hittat mitt örhänge. <laughs> Så jag är en salig blandning av kulturella influenser idag. Ja, det låter ju vackert. Mm, det är ju det. <laughs> Själv får man gå här med sitt långa, sletna hår. Du är fin, Rasmus. <laughs> tack, tack. Jag måste börja säga att jag blev imponerad av namnet på den här boken, Egenmäktigt ja. förfarande. Jag fattade inte riktigt vad det innebar när jag valde boken. Kan du inte berätta vad det innebär? Ja. Var du bekant med det sen innan? Ja, hade ju hört här, men jag visste att den, att den finns med i lagtext mm. Men jag kan inte säga att jag, att jag vet så här, på raka arm Vad det betyder för när jag läser definitionen som faktiskt finns På insidan av permen. ja Det, det handlar ju, det är nästan som stöld Så det handlar ju om att man förhindrar någon att använda något Om jag skulle låsa någon annans cykel Bara för att han inte ska få cykla med den, Eller ta någons bilnycklar eller någonting mm, eh, Så man förhindrar den att, att använda sin cykel eller bil och här är det, ju ö, ja, här är det ju för bemärkelse på människor då. med alltså ja. Den här berättarpersonen Som vi kommer till Hon vill ju äga den andra på ett sätt och vis Eller ha, Han där henne tillgång Till honom och till deras gemensamma liv Som hon har fantiserat fram Ja och nästan tillgången Till hennes egna liv också Absolut, snyggt Tack <laughs> eh, ja, Spoiler alert säger vi nu då igen det, är, det kan ju vara viktigt att påpeka Att vi kommer ju avslöja en massa saker som, som händer i boken Ja. och andra sidan så är det här en bok som eh, mer läses för, för språket och för de förnuliga små detaljerna än för själva handlingen Ja, verkligen Det tänkte jag på eh, ungefär 100 sidor in i boken så, Eller ja, redan när jag hade hört och förstått titeln då Så tänkte jag att, eh, så känns det som att jag hade förstått vad som skulle hända i boken och vad den handlade om Så då hade den egentligen för handlingen skulle kunna sluta redan där För det är inget överraskande de får ju liksom inte varandra. Nej, precis. Jag, jag blev ju lite konfunderad. Alltså för, för den här berättelsen, den handlar ju om Esther Nilsson som är... Ja, hon, har, hon har läst mycket på universitetet olika humaniora ämnen, filosofi till exempel. Och hon livnär sig som filanskribent och poet av allt det. Där. Och hon blir kär i en konstnär vid namn Hugo Rask. Och... Mm. Av beskrivningen på August-sidans hemsida. Ja, August hemsida, så heter det. <går> Där det står att Ester och Hugo möts i tillöst drama om person och makt. Då tänker man ju de här två som ett kärlekspar, alltså att de båda lär känna varandra och blir kära. Men så är det inte, utan det är ju hennes pinande känslor om Hugo hela tiden. Hon är ju besatt. Man kan känna igen sig faktiskt mycket i just den här obesvarade kärleken och hur man blir. Ja, på sätt och vis besatt. Samtidigt som jag känner igen mig i Hugo som är avståndstagande men som ändå håller uppe hoppet. Du vet? För han, han, han vill ju inte han vill inte påbörja en relation med, med Ester. men varje gång som man märker att hon tappar intresset då lägger han något litet lockbete typ att ja, jag tänker på dig han, något, något i den stilen. För mm. det, är, det är ju trist när någon som har varit intresserad av en tappar intresset oavsett vad man känner för det. Ja, ja jag kunde jag håller med. Jag kände också igen mig så här, i båda rollerna. Och det är lite läskigt. Ja, det är faktiskt för. Eh, Hugo sig som ett svin. <laughs> Och han beter sig illa, naturligt. Men vi, vi har ju å andra sidan bara tillgång till esters bild av det hela. Jag såg eh, en intervju med, med Lena, som, Lena Andersson som har skrivit. Och tydligen har det efterfrågats en bok i Hugos perspektiv då. Men hon menar att det, det finns ingen historia att berätta där egentligen. Alltså, eh, Esther la ju ner en väldigt massa tankeprocesser på deras förhållande. Hugo gjorde liksom inte det. Nej, det är min upplevelse också. För henne är ju svinnande höjder i ja. den här historien. Men för honom är det ju bara ja, den där småjobbiga tjejen som jag träffar ibland. Och som jag tycker är söt. Typ. <laughs> Förstår du? Det är att, att man kan ha så olika uppfattningar av, av, av, ja, av en relation eller vad den innebär. Ja. Det är ganska spännande. Jag, jag blev ju lite, och först blev jag lite irriterad. Tänkte, ska vi bara ta del av, av hennes tankar? på om vi inte följa eller får inte följa någon annans bild av det hela men, men sen tänker jag, det är ju så det är också att vara kär, att vara helt uppslukad av någon annan, att man, man vet ju inte vad den andra annan tänker, utan man, man kan bara inbilla sig saker, man kan eh, tolka ord man kan tolka eh, blinkningar man kan tolka leenden eller eh, stuna blickar, man, man vet ju aldrig vad den andra personen tänker och det, det tycker jag att hon gör snyggt i en annan, man får fylla med i hela den här besattheten och man, man kan se tecknen som läsare som, som hon inte ser personen eh, Esther Nilsson då att det bara är bara Esthers tankar som vi är låsta till. Och det är så ja. det är i verkligheten också. Man har bara sina egna tankar att tillgå. Ja, och hon vänder sig ju till sina vänner, som hon hela tiden mm. nämner som väninn i kören. Det tycker jag är riktigt snyggt. för ja, det det. Ett, ett drag i antika grekiska dramer, det var ju att de, att de hade en kör som fick representera till exempel förnuftet eller medborgarnas röst. Alltså, och de här den här vän väninnekören som den omnämns om flera gånger i boken, den är det just det sunda förluften. De säger du måste sluta älta det här och tänk på att uh, han inte innebär liv och död och bla bla bla. Så de, de, de säger liksom saker som är sanningar, uh, mm. men, men som Ester väljer att inte lyssna på. Nej, men Hon samtidigt så framstår ju Ester för sig själv som ganska rationell. Alltså hon arg ja. argumenterar ju och säger nej men jag håller inte med om deras analys ja, just det. Men det är, för, det är för att hon, hon är ju uppslukad i det här, den här olyckliga kärleken då. Hon, hon vill liksom se hopp där inget hopp finns mm. Mm. Så Hon lyssnar inte till förnuftet utan hon, och annars, Så här är det med henne att hon, att hon tror sig kunna förklara allting Hon, hon tror sig ha svar på allting Boken börjar ju med att den, den diskuterar hennes förhållande till språket. Att hon tror att om man bara anser sig nog mycket kan beskriva saker som de är. Alltså att man kan ha ett så precis språk. Och hela boken är ju kantad med hennes tankar och förklaringar. Alltså Människor beter sig så här därför att. Människor är olyckliga på grund av det här. Människor uh, försöker äga varandra på grund av det här. Alltså, förstå, alltså många så här... Mm förklaring av varför vi beter oss som vi gör därför blir hon så förvånad av Hugo för, för hon, hon förstår inte han, han beter sig på ett sätt att uppmuntra henne men samtidigt vill han inte ha någonting från henne han vill inte ha något med henne att göra hon, hon försöker förklara det för sig själv men det går inte hon, och kontenten är att man inte kan förklara kärleken eller man kan inte förklara så utan det är, det är oförklarligt mm. <laughs> men det, det går hon vet på då för hon tror sig kunna förklara allt hon tror sig ha allt tänkte på den låten som du valde. Ja, nu, Angående äh, vissa saker som du nämnde här. Jag funderar på om det var om du tänkte på samma saker i din låt som, som jag tänkte på i din låt. Nu har För vi det. inte diskuterat vilka låtar vi har varit. Nej, jag vet det. Men äh, äh, berätta om den. Ja, i det här inslaget då där Bokpalt väljer två låtar som vi tycker passar in på det lästa. Så jag har jag valt I Won't Share You av The Smiths. Det handlar... Låten, enligt min tolkning, handlar ju om en person som... Inte vill eh, hamna tvåa på bollen. Alltså, han, personen vill inte dela den som personen är kär i med, med den personens egna drömmar och ambitioner. Utan när vi kommer i första rummet, förklarar jag det bra eller var det rörigt? Nej, jag tycker det var bra. Det, det är väl lite grann så som man kan göra en elakt talkning av Esther. Att hon vill vara det främsta för den andra människan. Eh, och hon vill inte komma två ens för ja, hans... Eh, hans alltså olika, olika konstnärskap eller olika andra tidsfördiv etc. Det är ingen vidare det är så vi alla tänker och känner i och för sig. Mm. men den egentliga anledningen till att jag valde den här låten det är på grund av en, en, en rad ur den där, där Morrissey, som sången heter i bandet, sjunger mm. uh, I want the freedom and the guy. och jag har alltid trott att han sjunger I want the freedom and the guy I want the freedom and I want the guy alltså jag vill ha båda friheten och jag vill ha killen och det tyckte mm. jag var så fint att jag tänkte att, ja, man, han vill ha både kakan och äta den <laughs> men, men egentligen så sjunger han, I want the freedom and I want the guile Alltså jag vill ha friheten Och jag vill ha bluffen Eller jag vill ha listen, jag vill ha uh, Slugheten Eller lite uh, ignor ignorance is bliss I'm Ja love. lite så och, och låten handlar ju om något helt annat i så fall Och jag förstår inte riktigt helt vad han menar Men uh, just på grund av min felhörning Så tyckte jag att den passade in på, på Ester och Hugos berättelse och Jag vill ha friheten och jag vill ha killen eller tjej. Alltså Hugo verkar ju vara lite så i stora delar av boken att han vill både ha eh, sin självständighet men han vill också kunna han vill också uppmuntra Ester att vara med henne ibland så att säga. Ja. Han, har ju, han har ju en relation med en annan kvinna också men han, eh, när han inte är hos henne så går, åker han ju runt och dejtar en massa andra kvinnor och eh, inleder förhållanden. Så han, han vill ju både överleva singeldivet och ha den här fasta förhållanden, fasta punkten i Malmö som han har. Mm. Ja men det var ungefär lite så Som jag tänkte med, med den låten du valde också Att det är just mm. där äg, Att kärleken eh, Ställer ägande krav Att man mm. äger en annan person Eller blir ägd av en annan person just det, men, och det är och Vad var det du för låt Jag valde du, du var inte där för mig av Lisa Ekdal mm. Och det var faktiskt en låt Som jag var väldigt nära att välja till svindlande höjder avsnittet Men som jag sen inte valde Men jag tyckte den passade här med det handlar ju om det att, en, att man förväntar sig att en människa ska ställa upp för henne och så gör hon inte det. Det är ju lite Esters relation till, till Rask. Eh, att hon tänker sig hela tiden att han ska vara där för henne, men så är han inte det. Mm, just det. Jag tycker det är spottom. Det är en riktigt bra parallell. Tack. Och anledningen till att jag var nära att välja en till svindlande höjder avsnittet var för att hon säger i låten att hon såg ner från en svindlande höjd. Mm -hmm. Så när jag använde liksom den frasen Så tyckte jag att det här ska man ta Men så skete jag det Ja men det var ju bra, då hade du sparat till det här avsnittet istället Man ja, ja. måste ju tänka strategiskt Ja, det kunde jag inte veta då Men så fick det bli Så fick det bli ja. Vad tycker du om de här små filosofiska utvikningarna Som, som Ester har Hela tiden, i hela boken Uh, nu vet jag inte riktigt vad de menar. Så här, som, de, hennes eh, sägningar, liksom, slutsatser. Det jag har i åtanke, det är inte Esther- utan jag tänker att det är berättaren som, som säger det. Att, att hon fantiserade så mycket om, om Hugo Rask i början. Att hon började fantisera ett, ett, ett liv ihop med honom. Och det är, det är när den tanken kommer i hennes huvud- som hon, som hon vill börja ha det. Alltså, då, då tänker sig gärna att... Eh, det redan äger det i förhållandet, den, är, den, den redan äger den situationen. Så ska man säga att den redan finns den här, den här relationen med henne och Hugo Rast, det bara handlar om att komma till skott med den. Ja. och hon börjar längd efter. Den. Det, det är lite så ett, ett, jag kan tänka mig att reklammänniskor tänker så lite grann att den, den ska, de visar en bild på något så börjar den som ser reklamen tänka att ja, med den där skulle jag vara lyckas med den där grillen? Och då har man en bild av sig själv med grillen <laughs> framför sig och då. Då vill man bara sätta det i, göra den bilden verklig ja, Det är ju psykologiskt Ja, men det där, det där tycker jag är riktigt skarpt av henne mm. Av Lena som har skrivit Och väldigt väl fångat så där, Hur man får en bild av en person Och så nästan räknar man med att det där kommer hända Att det kommer bli, bli vi två eller, Men det kan även handla om att man ska få det där jobbet Som man var på arbetsintervju på och sådär Mm. På något sätt, få få liksom en målbild eller en dröm Och så tror man att det bara är Det var en tidsfråga Det är klart att, att hon vill ha mig på samma sätt Och så var det inte så Nej Det är så, det är så sorgligt Jaha. Det var, det var, en, det var en både en rolig och en sorglig bok Skulle jag säga ja. men, så, men så var jag den Den var ju väldigt, väldigt abstrakt Just därför att Esther Nilsson är väldigt abstrakt Hon har väldigt långa Tankekedjor gång i huvudet och hon hon har den i dialogen också så när hon, hon pratar så, så är det nästan avhandlingar mm. att hon har greppat hur allting ligger till hon kan förklara allting men det är det att när hon väl står inför kärleken så kan hon inte förklara den. hon kan inte förklara vad som får en person att bete sig på ett visst sätt men vilja något helt annat Nej. en stil som också genomgår under boken från omslagsbilden till texten liksom det är den hyperrealismen. Det var någonting jag mötte först hos konstnären Amanda Karlsson. Hon, hon målar mycket så här, hyperrealism. Och det handlar om att man, man bara målar då i konst till exempel det som är relevant. Och, och man målar realistiskt men man plockar bort allt annat. Så om man tittar på mm. omslaget i boken så är det bara ja, en kvinna som, som står och tittar. Liksom. Och så är det helt vitt runt omkring. Inget annat. Just det. Ja. Och, li, och, det känner, och det ser du i texten också, säger du? Ja, det tycker jag att man ser i texten Till exempel, det var det jag tänkte med Till exempel väninnikören Att istället mm. för att hon har Säger att hon går hem till Anna och Fia Och de avråder henne så, säger hon, så skriver hon bara Väninnikören sa att jag skulle backa Eller något Och de har plockat bort det irrelevanta Det tänker att de, att de inte nämner individer Utan de bara nämner ett, ett sjok människor Ja mm. Jag förstår vad du menar, absolut Just, just det här inslaget av... Du, du ska få utveckla det här med hyperrealismen snart. Jag, jag vill bara se någonting. Jag glömmer bort det helt. Just det här inslaget av en innekurren och kopplingen till antika grekiska dramer. Det får mig att börja tänka på att det här är ju en, en tragedi på sätt och vis. Alltså, En tragedi är ju en berättelse där en person går med sin undergång på någonting som personen uh, har gjort själv. och mm. Så kommer ju faktiskt tolka den här berättelsen att, att hon... Uh, känner ju på sig hela tiden att det här är dödfött, det kommer inte redan att vara men ändå så fortsätter hon att springa rakt fram springa rakt på ja. så säga. och det går, hon går ju under på sätt och vis hon går inte under med den här, eh, drömmen om relation med Hugo Rask går under och det här var ju en mega spoiler men det har vi, vi har sagt det förut också men hon, ja, hon kastar ändå bort ett år eller två av sitt liv på jakten ja, efter honom jag. precis, det, det tycker jag är spännande att den är så livaktig i den här eh, Bilden hon har och de tar ihop. Att det håller så länge hennes besatthet. Men så kan det vara. Ja, och jag fattar jag inte riktigt vad, vad hon ser hos honom egentligen. Han är väl kanske spännande då som konstnär eller någonting. Det kommer ju inte fram jättetydligt i boken. Men för de umgås ju lite mer intensivt ett kort tag. Och när de väl börjar göra det så, så slutar han... Han är ju att vara intressant på det sätt som han var innan. Innan de kände varandra så pratade de ju filosofi och liksom mm. grävde ner sig i olika djupa tankar. Sen så blev det ju bara vardag. Han kan ju inte matcha hennes uh, djupa utläggningar. Alltså han, han har inte den uh, kapaciteten, märker man ganska tidigt. Men jag tror att hon förlåter ju honom därför att hon är kär i honom. Att hon uh, blankar, alltså hon, uh, hon vill inte kännas vid att han skulle ha svagheter. Ja, just det. Hon Precis. tror att han är sjukt mycket mer briljant än vad han är. Precis. Men sen, sen är det ju nämligen slutet av boken och, och hennes illusion på sätt och vis börjar tunnas ut. Framstår ju han mer och mer som klandervärd eller inte klandervärd, men att han, att han har ganska grunda tankar jämfört med henne. Att hans samhällsanalys baseras på slagord ja. i stort sett. Ja, för det är ju det hon... som får dem att spricka, att han, att han försvarar Stalin lite grann. Ja, i hela i den diskussionen, ja. När han när han bara vill vara radikal. men hon ville undersöka allting hela tiden. Ja. Men hyperrealism. Jag eh, sabbade hela din redogörelse. Kan du inte berätta lite mer? Jo, men det kan jag göra. Det, det blir ju ganska häftiga bilder av att man tar bort allting som är överflödigt. M många konstverk blir ju ganska spännande om man tittar på dem. Och så, så är det massa detaljer och massa små figurer. Och man kan upptäcka mer saker ju mer man tittar på dem liksom rent i bilderna. Om man tar... Dali till exempel Så kan man ju hitta så här någon liten geting eller någonting Så symboliserar den någon dröm Det behöver du ju inte på något vis utesluta i den här hyperrealismen då. Men det kräver ju mycket mer tanke För att se det som konstnären vill, vill få fram då. Mer än att man bara pekar ut en geting till exempel Utan man, man får väl liksom tänka Vad är det man inte ser, kanske mm -hmm. Och det är ju samma i boken här Att känslor och situationen Beskrivs ju inte alls lika detaljerat som i många andra böcker Man måste tänka dem själv Absolut, vi är ju som låsta i hennes huvud Och hon, hon har ju en tendens att försvåra allting ja. Alltså hon har väldigt krångliga tankar om allt och alla Och hon vill ha raka besked så att säga Så det, det är inte mycket blommorna luktar så här och, Nej. Ja, men jag förstår, jag förstår vad du menar, absolut jag tyckte det var väldigt spännande Jag har aldrig läst någon liknande förut Nej, så den förtjänar Augustpriset Jag vet inte riktigt vad kriterierna är Men det gör den nog då Jag kan läsa deras, deras Motivering till att de vann priset Ja men gör det ja, Jag kan i alla fall nämna slutet Ester och Hugo med i tidlöst drama om person och makt Frihet och förnuft som författaren inte bara gestaltar Utan rent av dissekerar Med kärvhumor och enastående precision Blottlägger Lena Anderssons Förälskelsens Systematiska självbedrägeri. Och det tycker jag att hon gör. Ja. Det är bra. Jag är särskilt imponerad av när hon beskriver hoppet som en, som en parasit. Ja. Om vi skriver det som en hon ska få en liten varelse som livnär sig på våra kroppar. Varje gång den får syre så börjar den leva och den får syre genom att någon liten blick kan feltolka att något len, eller att någon ser ett vänligt ord och sådär. Då börjar hoppet att spira. Jag tänker nästan på Vergilius i Han pratar om, om ryktet Eller skvallet som ett odjur Som hoppar från tak till tak Och sprider sig i staden Det är lite de vibbarna jag får av hennes beskrivning och hoppet Så jag tror att, att hon Hon är nog ganska välbevandrad Inom, inom antiken skrifter Skulle jag tro Andersson. Hon är hur det beskaffat mm. Jag tycker överhuvudtaget att det, att det är spännande När man tar någonting som brukar, brukar Vara negativt Och gör någonting positivt av det eller någonting som är mm. positivt och så gör man något negativt av det Hoppet talar man ju nästan alltid om Som något positivt Att det är bra att ha ett hopp Just det. Men, men här så blir ju det en parasit Något negativt istället det, man det, ja. på myntet. Absolut, det är riktigt snyggt Jag tänkte på ja. Ja. Ja, ja. Fortsätt. Nej, nej, ta du, du din, din hand om boken, min är en utveckling. Kör på okay. <laughs> Hon nämner ju att hon är vegetarian Mm och motiverar det med att, att, hon in, att hon inte kan försvara att ta någon annans liv Än ett djur då Och att hon eventuellt skulle leva längre om hon, var, om hon var vegetarian också då Men det verkar vara lite av underordnad betydelse fast hon verkar ha ganska svaga argument för det Eller hon verkar inte vara väldigt särskilt i princip hon äter ju skaldjur <laughs> ja. Hon ser det som, som växter med ögon eller vad hon säger Frut är det med havets frukt Ah. <laughs> är det en pizza? Eh, det vet jag inte men i så fall ser är det nog skaldjur och sånt på den. Ja, det är frutade de ju vara en sån pasta rätt med lite musslor och grejer. Mhm, hoppar -hmm. mm -hmm. på precis där. härligt. Ja. jo men och det var det jag återkopplar lite till den låten du valde för morse ligger väl i framkant vad gäller veganism. Ja, det är i alla fall vegetarianism. Mm. Um. Här så i Sverige så, så menar vi att en vegetarian är en person som äter ost och dricker mjölk och sådär. Medan en vegetarian i stort sett i övriga civiliserade världen är en person som helt livnär sig på växtriket. Det växtriket har det ge. Medan en vegan är en person som ja, boykottar även kläder som eh, har, har animaliskt ursprung. Men jag kände igen mig väldigt mycket i hennes argumentation kring att vara vegetarian i alla fall. Mm. Nu, nu var ju hon verkligen inte speciellt principfast. Hon lagade till och med kyckling när hon skulle bjuda rask på middag. Så då sköt hon ju i att hon var vegetarian just där. Men det här med att det, att det är svårt att försvara varför ett djurs liv skulle vara värt så lite och en människas liv så mycket. Mm. Precis. Är det en tanke som hon går in väldigt mycket på i boken? Jag... Nej, nej, hon nämner det, lite hon det ju just när hon sitter på, på någon restaurang eller vad det är och, och beställer mat så där. Det är uh, lustigt. Och, ja. och sen så kopplar hon ju det till uh, utilitarism som går ut på att uh, en god handling är den som, uh, som gynnar flest i längden. Men jag saknar en, en, uh, en dimension i hennes tanke där. För hon, uh, hon vill inte vara vegetarian, för att, eller hon vill vara vegetarian för att inte skada eller döda djur. Då. När hon ändå ska vara totalitarist så kan man ju även koppla det till miljöförstöringar. Och eh, alltså att det även är dåligt för mänskligheten på sikt att äta djur. Mm, just det. Men det sker hon inte. <laughs> hon tar upp så mycket annat. Minutvikning. Min ja, frågor efter den. Ja, ja, ja. Andra, ja det det. kan inte du vika ut det lite Jag ska vika upp en lite Jag tänkte när, när, du, när du pratade om det här med, med små detaljer Du sa någonting om det? Ja, i, i många andra konstverken H Hyperrealistiska Ja, just det Att man tar bort vissa saker Men då tänkte jag ju spontant på, på Photoshop-kursen som jag läst Och, och det jag har fått lära mig är hur man tar bort Blämmor och finnar och sånt där och, och hur man kan lägga till smycken på någon Och så där verkligen förändra verkligheten Mm. Och då tänker jag spontant direkt på The Matrix. Ja. <laughs> ja. Hur kopplar du er till det? Där förändrar de i verkligheten. Eller om de, de håller, håller upp en skimär. De här rymdvarelser som kontroller, kontrollerar vår, vår, våra sinnen. Så att vi tror att vi lever i den verklighet vi lever i. Men självverkligt är provrörs, en provrörsbefolkning. Ja. Och 17, vilken bra film där. Ja, uh, den, den är riktigt bra. Den första filmen. Den, ja. den satte, ju, satte ju en ny standard Absolut Sen kom ju två och trean och tog ner den igen ja. På jorden kan man säga Men den lyfter ju också den här Idén Är det kart som säger Cognito ergo sum? Jag tänker alltså finns ja Ja precis man, Men Den lyf lyfter ju tillbaka den in i, i samtiden Det här att man, man kan ju vara säker på att man finns Eftersom man tänker alla, mm. Allt annat kan, ju, kan man ju luras till Men om man tänker så vet man ju i alla fall att man finns Även om det man tänker är fel Ja, det är det catch som är lagt grunden för han, han har ju han har ett exempel där en, Han kan ju inte veta säkert ifall En ontrollkar inte har eh, Förtrollat hans sinnen Så att det han ser är det han ser Och att han själv lever ett helt annat liv Det är liksom grunden för The Matrix mm. jag Fast... Eh, och, är, och den här är var. Så jag minns inte riktigt vad den stora fienden är. Men det här kopplar ju till, till ännu ett citat i boken. Ja. Oj, vad stiligt. Ja. Det som om varit planerat. planerat. Ja. Då, då säger de att det, att det är så mycket skit på tv mm. Och så säger de att det är ur flödet av skit som guldkorn kan skapas. Allting kommer ur jämförelsen. Ah, just det. Nu hänger jag med. Ja, så... att, man kan ju inte se man kan ju inte tycka att någonting är enastående ifall allting är enastående utan Nej. det måste vara gräsliga saker bredvid för att man ska kunna uppskatta det. Ja, så vi tycker bara Matrix är bra eller egenmäktigt förfarande <går> bara för att eh, så mycket annat är dåligt. Ja, det är faktiskt möjligt. Hon nämner ju också det här med, jag tyckte det var spännande när hon nämner eller hon liknar välfärdsprojektet med ett missbruk. <laughs> att eh, vi, får, vi bygger större och större lägenheter, vi får bättre och bättre möjligheter att laga mat och vi får högre levnadsstandard etc. Men sen när man har kommit till en viss nivå och man, man börjar vänna sig, då, vill, då blir det något helt annat som är bättre levnadsstandard. Så vi ökar hela tiden levnadsstandarden, ökar, ökar, ökar för att kunna nå en new high. En annan snygg formulering som, som jag tyckte hon hade som också sätter, sätter fingret på den här obesvarade kärleken eller kanske snarare på en person som är egenkär kär. Mm -hmm. när hon skriver att ingen var intresserad av henne men båda av honom. Ja, jag tänkte också på det. Det var väldigt stiligt. Så när, när, de, när hon uh, ibland nämnde någonting om sig själv så tyckte båda att det var ointressant men så fort de pratade om honom så tyckte båda att det var kul. Och Men hela boken är full av sådana guldkorn alltså, ja. som, som när hon berättade att hon åkte i Frankrike att Det funkar inte att resa bort För man tar ju alltid med sig själv alltså, ja. <laughs> Man kan ju inte fly från sina tankar Och, och den man är Eller ens problem man, man, är, man måste ju alltid ta med sig själv Man kan inte ja. lämna sig själv tillbaka alltså, Jag blev väldigt funkerhet. kär i mycket, mycket i boken alltså, Många av de formuleringarna Många av de tankarna Mm. Det, är som, det, det, det är ju många sanningar. Mm. Samtidigt som mycket kanske bara är väl, så pass välfådligt av vad man köper som en sanning. Ja, men jag tänkte på en annan grej också. <laughs> där har jag till lite. Hon skrev ganska... Eftersom, eftersom Ester är en journalist så, mm. så, så skrev så var det med en artikel som... Som Ester hade skrivit då i boken. Som, som liksom var ganska bra. att den, den handlar om, om kärlek och relationer och sånt där. Om jag inte minns fel här nu. Men det, det som blev kul var att de var liksom välskriven så här. Slutade med bara. Artikeln refuserades. Ja, jag tror det kan ha att göra med att, att hon tar ett ganska kontroversiellt begrepp i den artikeln. Hon, hon börjar tänka på det här med, med hederssamhället och hederskulturen. Ja, och ja. Hon, hon menar att den i grunden är av godo. För att en hederskultur har som syfte att, att göra så att vi inte påbörjar lättsamma förbindelser med varandra så att vi sviker varandra, mm. utan att man ska liksom fullfölja sina kan man säga, fullfölja sin, sin åtaganden. Ja. Men att, eftersom att samhället är vridet, alltså det, det är ett patriarkat och uh, män anser sig kunna göra vad som helst med kvinnor, uh, alltså straffa dem och, uh, och behandla dem som objekt etc. Så blir det även hederskulturen någonting uh, dåligt som att allting förvrids till patriarkatet I patriarkatet mm. det, det är ganska ganska Kontroversiellt ställningstagande Och en ganska uh, unik bild av, av det hela kan man säga och, Så det blir ju som nästan en komisk effekt När det kommer så plötsligt ah, nej, det Nej, ja. no shit <laughs> Men på tal om patriarkatet ja. eh, så, så tänkte jag på det att, för, för jag såg i, i dagarna Fucking Åmård mm, Underbar film och så har jag börjat planera att använda torkaldrigt utan handskar i, i någon kurs som jag har. Och, och tänkte på det skillnaden i, i berättelser om homosexuell kärlek jämfört med heterosexuell kärlek. Och jag tycker den homosexuella kärleken har ha, blivit mycket mer spännande. För den saknar de patriarkala strukturerna. Man, man slipper det lagret, vilket gör det mycket mer intressant. Det var inte jättepåtagligt kan jag inte säga i den här boken. Men det kom ändå in sådär att Hugo skulle betala när de var på restaurang och sådär. Och det är ganska skönt att slippa de färdiga rollerna, mm. tycker jag. Det är en intressant tanke. Fast det här med homosexuell kärlek och att den skulle sakna maktstrukturer, det, det vet jag inte riktigt ändå. Men nu, nu pratar vi inte om maktstruktur generellt, utan du pratar om just den genusmässiga. Ja, ja, ja, precis. Att det inte är självklart vem... Vem som tar vilken roll i vilket läge. Jag läste den här boken digitalt eh, på min läsplatta. Och eh, något som jag märkte är att eh, ja, jag hade ju kunnat föra anteckningar med när jag läste och sådär. Jag, jag tycker det är besvärligt nu att jag inte kan gå och bläddra i boken på samma sätt och... Eh, Kolla hundor och sånt där. Det finns säkert någon funktion i appen så att man kan göra det. Men det är inte så lika smidigt som en pappersbok. Jag menar, pappersformatet äger ju ändå. Uh -huh. Så att det kan vara smidigt på resor och sådär. Att ta med sig läsplattan med bok och när det är mörkt och så. Men, men pappersformatet är inte dött. Pappersformatet lever. Hur läste du boken? Uh, uh, uh, som jag rovade uh, i förra avsnittet då, så läste jag också på läsplatta. Och blev förvånad över hur bra det gick. Jag ja. trodde att det, skulle, att det inte skulle gå så bra som det faktiskt gjorde. Men jag tycker de har ju flera funktioner i, i appen. Bluefire Reader tror jag den hette den som jag använde. Och då är det ju dels att man kan göra anteckningar. Om man trycker så här, gör en anteckning. Liksom. Så gör man en anteckning på den sidan som man kan bläddra till sen. Mm. Och så funkar det att göra en print screen. Så man fick den sidan sparad i sitt liksom, fotoalbum. Ja, men jag tycker ändå att det blir omständigt Men det är, det är bara för att det är något som är ovanligt för mig idag Ja, men jag körde ändå med anteckningen vid sidan av Så jag skrev anteckningar för hand Du är så duktig, Vasmus Ja, eller jag har ett dåligt minne Och jag har lärt mig att anpassa mig till det mm. <laughs> Vad är ditt första minne? Mitt första minne är när jag rymmer från dagis Två år gammal <laughs> Oj och jag, alltså ibland när man tänker tillbaka långt så är det svårt att veta om det är berättelser som, som man har gjort i sina minnen eller om det faktiskt är det man kommer ihåg. Ja, det är omöjligt nästan. Ja, men jag fattar inte jävla inkompetent eh, förskolepersonal som jobbade där och de låter en tvååring rymma och springa hem. Hur långt borta bodde du då? Eh, ett par hundra meter. Ja, du hittade hem. Ja, märkligt nog. För, det, för jag var där på en eh, prövodag. För vi hade precis flyttat till Lysekil från Ödesög. Och det här köper jag inte, jag drar. <laughs> Nej, men och så började jag kasta sand på någon kompis där, eller den på mig. Vi kastade säkert sand på varandra. Och då blev jag ledsen. Och så sprang jag därifrån. Och jag var två år när vi flyttade till Lysekil. Och jag, jag fattar inte hur man kan hur man misslyckas så, som för, fri, förskolepersonal. Jag har ju själv jobbat på förskola, men låter inte en unge springa iväg. Du kanske var en osedvanligt större unge. Ja men ändå Och sen ja. då, nästa steg För jag lyckades komma hem, jag kunde inte öppna porten Till, till trappuppgången Men då var det en, en tant Som öppnade åt mig En granne Och så sprang jag upp eh, Och så var mina föräldrar hemma då Eftersom det bara var en sån här testdag på dagis Tur Kan man ju ställa frågan till mina föräldrar Hur fan tänker ni när ni fortsätter att låta ungen få vara på det dagisätt Som den två år gammal lyckas fly ifrån <laughs> Känns det tryckt? Vad hade du för förklaring då? Har ni diskuter diskuterat det hemma någonting? Nej, men det var ju den förskolan som var närmast. Jo, men jag tänker att, att du kunde fly. <laughs> Vad hände? <laughs> jag vet inte. Jag, vet inte. Uh, nej, jag måste reda i detta igen, känner jag nu. Uh... Det är vackert att du flydde hem, i alla fall att du inte flydde hemifrån. Ja. Det tycker jag är en positiv, uh, positiv variant av de här berättelserna. Mm. Men man har inte så många ställen att fly till som, som ett litet barn. <laughs> Jag rymde Min... ofta hemifrån också Men man blev ju sällan borta speciellt länge Nej man sa ju också Nu rymmer jag hemifrån och sen kom man hem igen Ja bara du är tillbaka till klockan sex <går> kan man ha ja, sånt just... <går> Så var man det Och så bad man en syster och inte, Att inte sätta på tvn innan man kom Hem igen för man ville ju se skurt <går> <går> För man var så himla bright På den tiden <går> Du får inte stå på tvn för jag kommer tillbaka <går> Jag kommer aldrig komma tillbaka <laughs> PS kommer aldrig komma tillbaka <laughs> Mitt första minne är också en sån där att jag, jag vet inte om det är ett egentligt minne eller om jag har fått det berättat för mig för jag ser ju mig själv också utifrån när jag tänker på det här. Men det gör jag nästan i alla mina minnen jag ser det, mig som i GTA Det är fantastiskt märkligt för, men det är ju det att man börjar skapa en berättelse på något sätt i man ser lite, ja, det behöver inte alls vara, men det känns vilt för, för, för jag var väldigt en bromkruka när jag var i mammas famn hemma. Så mamma satte ner mig och började hämta städgrejer och så. Och då kröp jag snabbt som attans fram till den här förödelsen jag hade orsakat. Och tryckte så mycket jord jag kunde i munnen och åt. Liksom, blomjord. <laughs> Så det var ju. Ja, Skjut alltså. slug, av mig, så alltså, egentligen Nej. Jättebra alltså, att äta blomjord Ja, men vinsten var väl inte helt guld. Men det var ett, ett litet sätt att tillgodhöra med blomjorden. Ja ja, ja, ja, så tänker du. Ja. <laughs> men summan är ändå förlust. Något nytt måste ju finnas i jord. Jag menar, mycket som växer i den här skiten. Ja, ja, det är sant. Vi du Rasmus, du har tre böcker som jag ska få välja mellan. Det stämmer. Mm. Och har eh, du valt? Jag har valt eh, tre och du ska välja en av dem. Just det. Jag, eh, jag har inget tema så som du hade förra veckan. Utan det, är de är, det är högt och lågt och, och, och kors och tvärs. Stick Den första jag har valt är de fyra evangelierna ur Nya Testamentet. Det är inte en, en bok då utan det är snarare fyra. Och det är del bara en del av en mycket större bok. Oj, jag känner mig inte alls sugen på den. Mm, nej, Tack. Okay. Mattias, Marcus, <laughs> Lukas och Johannes var det men Motivera, varför ska vi läsa dem? Ja, men det, det är ändå en, en det är lite spännande för det första att få en berättelse ur fyra olika perspektiv. Oavsett vad det handlar om. Alltså om det är ja. religion eller fiction eller fakta. liksom. Det är spännande att läsa någonting ur fyra olika perspektiv. Och sen så är det ju en, en historia som har haft... Stor betydelse för för världen. Mm, Oavsett om man, om man tror att den bygger på verkliga händelser eller om det bara är sagor. Just det. Ja, det var den. Andra boken är Snacka snyggt av Elaine Eksvärd Känner du till henne? Ja, det är. Ja, Hon är någon form av retorikexpert. Och den boken handlar om hur man ska prata på ett snyggt sätt formulera sig vettigt så, så man får fram sitt budskap och så där. Det kan vara och, nyttigt för oss Ja, jag tycker också det, och det både i våra yrkesroller och som poddstjärnor Hon har skrivit en bok om härskarteknik, eller kanske flera böcker om härskarteknik också Ja, eller det, är. Ja, det, ja. det. Jag Vet inte om Vi jag också... blir så imponerad av dem Men, det, men det, är, det är ett intressant eh, tema härskarteknik, härskartekniker också jag tycker alltid om människor som inte använder sig av dem. Inte eller när du tänker att de här använder sig inte av härskade teknik. Ja, men ibland så kommer jag på människor som skulle kunna använda sig av härskartekniker men mm. som liksom verkligen inte gör det. Och, och är eh, nu leta efter ett ord här som i stort sett är motsatsen till härskade teknik. Uh, Genom snäll. Nej. Den bästa härskade tekniken, det var snäll. Men det är faktiskt också en härskarteknik ju, Att vara snäll Men det är inte en av dem eh, Big Five Nej det, är det kanske inte Men eh, genom att vara snäll så får man ju den andra att hamna i en skuldsituation till en Ja men är man snäll då? Kan hon kan vara det? Finns, finns den, eh, den osjälviska goda handlingen liksom? Uff tungt. Ja. tungt Ja Jag tvivlar på att den gör det Precis som Thomas Tvivlar. Mm. Fast han tyvlar det om en massa annat <laughs> Jag vill komma rätten. på mitt begrepp. Vadå ditt begrepp? Alltså det din, som jag inte kommer på. Uh, jaha, jag tror det är en väldigt stående epitet. Liksom. Nej. Som, uh, um, ja. Vad finns det nu för olika epitet? Det är mångförslag nog Dyssevs till exempel. Eller som jag nu sa, Thomas Tvivlaren. Alltså att det finns något som man som alltid säger i samband med någons namn. Det skulle kunna vara Erasmus. Rasmus. Det passar inte in det inte ruskigt. Det skulle kunna vara uh, rogivande Erasmus. Uh, Nej, jag jag inte vet, vi bra. kan väl bolla över detta till lyssnarna då Om, Kan inte ni på Twitter och ni på Facebook skriva olika förslag Till vad det är för något ord jag fiskar efter Som, som folk som, som inte använder härskarteknik skulle kunna beskrivas med Alltså det finns ju ett, ett begrepp som är helt motsatt Det är ju Okej, okay, det var inte det, det jag tänkte på Jag tänker på det, att man är främjarteknisk Nej för det ja. jag minns jag när jag undervisade på gymnasiet att jag, att jag tog upp i min undervisning ibland där som är positiva tekniker att man bekräftar mm. istället för att trycka ner. Jag, jag tänker på ett begrepp som, som också gör det men som gör att man tar till sig råd lyssnar på andra och så, även om man kanske inte gör exakt som den säger då men man lyssnar ändå, tar till sig och blir inte irriterad om någon kommer med ett annat förslag än det man hade själv. Ja, ödmjuk, mild. Nej, Nej. Ja, nej, men ja, men så, vi... vi får låta det hänga Det får bli en cliffhanger Den tredje mm. boken jag har valt Det är andra gången jag tar upp den i min Trelista här Och det är positiv antirasism Av Daniel Paul och Alex Bengtsson Men all och... antirasism är positiv Ja, det är det Men tanken med den boken är att Man ska förändra antirasism Från att vara Ett ställningstagande mot Till att bli ett ställningstagande för mm för rasism, eller antirasism har ju länge och handlar väl handlar ju fortfarande om att vara mot rasism Men då menar de på Expo där att det har allt för länge bara handlat om att vara mot någonting Och det blir lite otydligt och svårt att och samlas kring någonting som bara är emot Att man istället nu då ska försöka göra rasismen eller antirasismen att det är för Liksom mångkultur. Och för att man ska kunna vara olika och ändå leva tillsammans. Behöver man ett nytt begrepp då? Kanske. Det är det de har... Det är väl, Som jag har förstått det är det de har lanserat med positiv antirasism här då. Okej, okay, men och jag, jag fick... tänker det själva ordet anti är ju med det ändå. Det blir ju lite... Ja. Det blir ju ändå negativt laddat. Och ja. Ja, det säger. Det kanske kan ha på något helt nytt ord. Alltså inte multism. Det låter ju att det är som multikulturalism eller sådär. Men är typ något, något uh, sött. Som när man uppfår ordet det snippa, till exempel. Mm. Ja, jag får spåna på någonting. Ja, gör det. Då har vi sitt begrepp att fundera kring. <laughs> ja, jag ska också göra nästa avsnitt. Uh, uh. Nej, men, och jag, jag fick förnyat uh, intresse för, för den här positiva antirasismen. För i, i lördags, då, för, för några dagar sedan, så var jag på en manifestation för... För liksom mångkultur. En, en antirasistisk manifestation. Och eh, blir lite pepp, pepp av det då. Och så kommer jag hem och så läser jag på nyheterna. Så är det dels en 16-årig flicka som var med, med i SM, SSU då. Som har blivit misshandlad för att hon har pratat eh, om antirasism. Då. Och dessutom en annan SSU-are i. Vad var det? Var det U som fått hakors och sprayat På sin dörr och sådär jag blev, jag blev rädd om Jag blev rädd för att förlora Demokratin En ämtålig liten sak, demokrati Ja det är det mm. Ja men kör vi in, den tycker jag låter bra Då tar vi den Positiv antirasism, jag gillar ju Alex Bengtsson också mm. Faktiskt Jag har träffat honom Men vi har inte haft djupa samtal Men vi har sagt hej okej. Okay, okay. Jag köpte faktiskt... Jag har, jag har ju den här boken redan men jag har inte läst den. Här. Jag köpte den ur, ur hans hand. Jag var på styrelsemöte med min bilpool. Och när det var slut... Och vi, vi brukar alltid träffas på biblioteket. Och ha våra styrelsemöten där. För jag har ingen egen lokal så. Vi har bilar istället. Och det blir så himla konstigt att sitta och möta i en bil. Så vi ses på biblioteket. Och när det var slut så, så tyckte jag att jag såg Rasmus Fleischer... Gå upp i biblioteket. Så, då så blev jag osäker på om det var han. Så då gick jag upp en våning. Och då såg jag att de höll på att sätta i ordning en föreläsning. Så jag liksom snubblade in på en föreläsning av Alex Bengtsson. och Oj. Eftersom jag inte har ett så händelserikt det liv så hade jag ingen annanstans att vara. Så då satte jag mig ner och lyssnade. Och så sen när han var slut så köpte jag boken av. Ja, det låter lite grann som att du desperat söker handling i ditt liv. Jag menar alltså, du ja. går på styret som heter med bilpolen och sådär. där. Följer någon ja. som jag tror är Rasmus Fleischer och det var det ja, inte. Ja det var ju ett mer extremt exempel. Och det, det är ju kanske inte en av våra stora rikskändisar. Men Nej, han har hållit medvande i och gå, gå upp för en trappa. Ja, ja men det ja. Han är ju lättare att identifiera också. Så då kanske jag hade släppt det. Jag, bli, jag blev nyfiken när jag inte riktigt såg. Men Rasmus Fleischer är ganska intressant. Han skrev ju en, en eller två böcker om boken och biblioteket. Ja. Han, var även, han var även delaktig i det här stora verket om Sveriges historia nu. Som, jag tror det var Dick Harrison som var redaktör för det. Ja, just det. Och då fick Rasmus Fleischer skriva om Pirate Bay. Det är lite häftigt att så, så pass moderna händelser- för vara med i historieböckerna nu samma Som man själv kommer ihåg Ja, jag har några band från det standardverket Men jag Det är så himla dyrt att köpa alla mm. Hur många böcker är det, det totalt? Det vet jag inte, men nu är det avslutet i alla fall va? Ja, jag tror det också Jag har de tre, men det är ganska uh, Det är ganska optimistiskt att tänka Att man kommer läsa dem sen också <laughs> Man, man inte får man använda köpa dem mer alltså. som uppslagsverk Än ja. att läsa från perm så, till perm eller? Som hyllgarnityr Liksom Ja. Det, det, det tyckte jag också var vackert och jag känner igen mig i det i eh, egenmäktig förfarande. Hur hon märker hur Rask har samlat en massa gamla tidningar på hög. antar talar för att han vill läsa någon kulturartikel som han inte har hunnit, men som ja. han ska läsa sen. Han tänkte att det här vill jag läsa sen. Så när ja. jag också att jag sparar. Det här, den här bilen. Den här är sen ska jag läsa sen. Alltså, den här understräckaren ska jag läsa sen. Så samlar jag på hög. Men det blir aldrig av. Liksom. Utan man, man får ju en massa nya saker att göra och massa andra grejer som man ska läsa sen. Och liksom, ja, det, det finns en massa grejer som man, man borde hinna med men som inte gör och man samlar, samlar på det. Så det där pratade professorn i kyrkohistoria om också när jag pluggade. Mm -hmm. om, om att skjuta på saker. Och att man tänkte sig hela tiden att ja, jag ska läsa massa i sommar. Och så sen så gick sommaren förbi och så tänkte man när jag blir pankonär ska jag läsa massa. Att man hela tiden bara skjuter det framför fram sig till semestrar och pension och sådär. Men det blir aldrig av. På så vis så blir man ju inspirerad av förfarande. Man tänker nej, nu ska jag slå om. Jag ska göra grejer. Nu. Ja. ja, men det är ju det enda sättet att få något gjort. Det, det finns två dagar då man inte kan göra någonting på. Och vet du vilka de två dagarna är, Tobias? När då? Det är morgondagen och gårdagen. Det lätt väldigt mycket som en Facebook-banner. <laughs> Nej man måste få göra någonting med, med en gång om det ska bli Ja det stämmer, det stämmer. Vad säger du? Kan vi det nu? Ja nu kan vi väl lätta så ses vi Ses framme vecka här Ja och då pratar vi antirasism Positiv antirasism Tack för oss! Ja, Tack för mig, tack för dig Hej då! Hej!